بسم الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذلله ومن يدلل فلا هادي له Sesungguhnya Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Sesungguhnya tidak ada yang berhak di atasnya kecuali Dia. Sesungguhnya Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Sesungguhnya tidak ada yang berhak di atasnya Ya Allah, Sang Pencipta, Al Khaliq yang Maha Pencipta, Al Bari, sama saja namanya pencipta. Al Musawwir yang membentuk. Kemudian hadis yang bernomor 7409. Dari hadisnya siapa? Abu Said Al Khodri radhiyallahu anhu. Dan berkatanya Mujahid dari Qoza'ah, juga dari Abu Sa'id. Berkatanya Nabi SAW, Lesat nafsun makhlukatun illallahu khalikuhah. <tuh> ada sesuatu jiwa yang diciptakan, Melainkan Allah, Melainkan Allah lah penciptanya. Dan sifat ciptaan bagi Allah adalah sifat yang azali. Sebelum punya ciptaan, sebelum adanya ciptaan, Allah telah memiliki sifat khalq. Ia yani sifat menciptakan. Karena sifat menciptakan al-khalq adalah sifat yang azali. Allah la awal lahu. Sifatnya juga tidak ada awalnya Sama saja Ini sifat Dikatakan sifat azaliah Sifat datiyah Demikian juga al-bari Demikian juga al-musawwir Sama saja pembahasannya Semua nama Allah Mengandung sifatnya Dan sifat-sifat yang dikandung oleh nama Allah adalah Sifat yang azali Sifat datiyah dan sifat ini tidak terkait dengan ciptaannya saja. Ketika ada ciptaan baru Allah bersifat dengan itu tidak. Bahkan nama Allah adalah nama yang azali, sifatnya pun sifat yang azalia, ya. sama saja, enggak ada beda. Perhatikan. Kemudian yang dibicarakan dalam <tuh> sarah ini jantarnya adalah pembicaraan masalah rabi. Yang bernama Muhammad bin Yahya bin Habban. Perhatikan. Sebagian al-ulim bernama dengan apa? Muhammad bin Yahya bin Hayyan. Pake Ya. Dan itu tidak benar. Sebagian perkataan al-ayni rahimahullah ta'ala. dan al-Aini adalah salah satu pendara para ulama yang mensara Syaikh Bukhari. Pendaranya adalah Ibn Hajar, juga al-Aini dan yang lainnya. Banyak para adilam yang mensara Syaikh Bukhari. Dan al-Aini rahimallahu taala, beliau adalah seorang yang bermadzhab dengan madzhabnya Abu Hanifah. Maka dikatakan dengan sebutan Hanafi. Apa Hanafi? Bermadzhab Hanafiya. Kalau syafi'i bermadab apa? al Alhamdulillah. Ayawa. Fulan maliki bermadab? Malikiyah. <tuh> Jadi. Perhatikan itu nomor. Alaman 87. Tadi dibaca oleh Haidar. Soalun. Menasyikh. Rajik. Itu fiil nomor. Bukan ini. Bukan fiil madi bukan isim fa'il tapi fil amr wal madinya bunyinya bara ja yu rajiu muraja'atan bahwa murad fa wa muraji'un fil amrnya rajik prediksi itu jangan dibaca fil madi rajiu atau raja Syekh rahmat Allah ta'ala Meminta kepada muridnya Supaya merujuk ke kitab takrib Takrib ini kerana Ibn Hajar Takribu takrib Yang memuat para rawi Di sana Jawaban dari seorang murid Di antara muridnya Syekh bin Bas Perhatikan kau adalah habib ibu Hajar, Rahimullah Taala fitakri. Jawapan ini adalah dari sebagian santrinya beliau yang hadir di majlis itu. Dan tanpa mereka mengatakan satu tanpa para muridnya mengatakan kau adalah habib ibu Nur Hajar, Rahimullah fitakri. Nama Rawi enam Muhammad bin Yahya bin Habban. Nah begitu. Bifathil muhamalah. Mana? Itu yang mana, Haidar? Ya? Eh? Ayah. Wa tasdidil muahada. Mana? Ba. Berarti baknya di tasdid Habban. Dia Ibnu Mumkinin. Nah, gitu. Al-Ansari Al-Madani Ibnu Mumkin Jadi Muhammad tadi adalah Ibnu Mumkin Al-Ansari Ada Muhammad bin Yahya bin Habban bin Mumkin begitu bukan Ya bin Mumkin Semua ism Fa'il dari kata angqadha Mumkin Al-Ansari Al-Madani thiqatun faqih menerawiyah Nah, minar ah, ketika min al-Rabi'ah, dari tabako yang keempat. Maata sanata Beliau meninggal pada tahun ya, 21. Wa wa ibnu arba'in, ibnu arba'in wa sabina sana. Ya kan? Ehdaw Istrin, ya, ini abad dalmi ah. Ehdaw Istrin abad dalmi, ah. Maksudnya pas 124 hijriah. Nah, saya kira 121, 124. Jadi Ehdaw Istrin ini ada yang dibuang 100nya dibuang, bukan Ehdaw Istrinnya hijriah. Rawa ibnu Arba'in wasabina sana. Muhammad tadi ketika meninggal pada umur 74 tahun. Di situ ada angka, ada apa? Ada kode di situ. Rumus Ain. Maksudnya apa? Rawalahu jamaah. Artinya rawa lauh jamaah. Ada ayn tu, namanya rawa jamaah. Ini. Sama tu siapa berapa Asabusita itu semuanya punya punya rawi punya riwayat melalui Muhammad bin Habban tadi Asabusita ini kutubusita kita kita pinduk yang ada enam itu semua pemiliknya semua penulisnya memiliki riwayat dalam sebagian hadis. Yang rawinya diantaranya adalah Muhammad bin Yahya bin Habban. Itu perhatikan <tuh> Itu tidak ada ain itu huruf ain temannya itu, itu rumus. Nah, rumus ini yang membuatnya terlai benar hajar. Ain itu maknanya apa? Itu ada, itu namanya rumus. Rumus itu bahasa Indonesia ya bahasa Arab sama saja namanya rumus. Rumus itu ya bahasa Arab. Baik-baik juga rumus. Kode. <tuh> Taib, Kale bin Bas rahimahullah ta'ala. Mada karakolan akhar? Ini bentuknya pertanyaan. Mada karakolan akhar? Apakah Ibn Hazar tidak menyebutkan perkataan yang lain? Dijawab sendiri oleh saya bin Bas jaduh habban sahabiyun aidan nah gitu siap sendiri kakeknya juga namanya habban juga sahabi nah. jadi sahabi benuh sahabi tujuhnya sahabi jadi kakekmu namanya juga habban baik kemudian pertanyaan baru dari sebagian muridnya beliau di saat beliau mengadakan taklim dalam kitab tauhid ini. Isi pertanyaannya sebelum menanyakan memberikan doa dulu ahsanallahu semoga Allah berikan kebaikan kepada engkau wahai syekh. Hajar fi hadis, "Inna Allah la sya Berkata Al-Hafidz bin Hajar dalam syarah hadis "Inna Allah la sya bi'awar," yani, Rapot tadi sini ada potongannya innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah tidaklah matanya aur atau awar. Apa awar itu? Buta sebelah. Jadi sesungguhnya Allah tidaklah matanya buta sebelah. Ibnu Majar mengontari, "Rapot tadi sini bahwa anasabil tamtsil wa taqrib lil La 'alama'na isbatil jariha. Perhatikan. Ini pertanyaan kepada hadis yang sebelumnya. Hadis yang bernomor apa? Berapa? Nomornya? Nomor 32507. 7407. 7407 terlihat. Jadi ya, tu, bukan itu? Nomor berapa? Inna <Singat> Allah Laisabi Awar. Hi, hey, hadis nombor tu tujuh ribu empat <Singat> ratus tu tujuh ribu empat Perhatikan itu. Ini yang ditanyakan oleh muridnya beliau, Sevinbas kepada Sevinbas. Artinya ada. Penjelasan dari Ibn Hajar Inna Allah alaih sahabi akwar Disjelasin dari Ibn Hajar Wawa ala sahabili tamsil Wataqrib lil Fahm. Kata Ibn Hajar Ucapan Nabi SAW Inna Allah alaih sahabi akwar ini maknanya adalah Nabi itu Dalam rangka Mencontohkan Dan mendekatkan pemahaman Bukan menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki mata Yang mata ini termasuk apa? Termasuk jarihan termasuk anggota badan Ini maksudnya As'ari Seorang yang pemahamannya dengan pemahaman Al-As'ari Akhidah As'ari ya Kalau kita tetapkan Allah itu punya mata Berarti Allah itu punya anggota badan Kalau punya anggota badan berarti serupa dengan manusia, maka Allah enggak punya mata. Apa? Nah, itu itu maunya. Mau dikatakan la alama'na isbatil jarihah. Nabi mengatakan innallaha laysa bi'a'war. Ini sekedar apa? Cara untuk memberikan permisalan dan mendekatkan pemahaman. Bukan untuk menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki anggota badan. Dan mata adalah termasuk diantara anggota badan. Maka Allah itu tidak punya mata. Nah. Mahfum. Ini maunya. Jahit. Perhentikan. Jangan lengah-lengah. Jangan ke sini. Jangan Udah ke timur, Kota. <tuh> Maka di ala sahib Penjelasan dari sahib tadi. Penjelasan dari Ibn Hajar tadi. Wawah ala sahib li wa takrib lil faham. Lah alamak naik sebatil jareha jadi Bukan itu, itu enggak benar. maunya nyanyi pelajaran itu. Hanya mengetahui ayatron, ngolat, ngoliton, ngolato, ngolaton, bukan ngolaton, ngolaton. Ini mas terngolaton. Berarti... Kalau fiilnya bunyinya apa? Ngolito. Hmm? Kalau dikata ngolato? Sa Salah. Jawab katanya apa? Ngol. Ngolito. Ngolito iya ngolato. Kita korak tak? Gua dah tahu makang apa? Golit tak? Ya. Jadi ini juga termasuk takwil salah. Itu enggak benar. Al-Hafid indahul takwilatul asariyah. Al-Hafid siapa ahmad di sini? Ibu Hajar Dia itu punya takwil takwil model asari. Model pemahaman agida As Kenapa Ali Annu As Kenapa? Karena ala haba adalah orang yang beragida As yakni mengikuti madzhabnya Abu Hasan Al As Syiriahemulat Taala sebelum bertaubat. Ketika beliau Abu Hasan dalam pemahaman agida Mu'tazilah Mahbub. Dan itulah yang banyak dipegang oleh orang-orang Indonesia, diantaranya as-sairah ini as itu mufrot jamaahnya as-sairah nah orang, orang Indonesia ini rata-rata adalah akidahnya dalam awas. sifat adalah akidah as -ariya. yang ini menetapkan sifat cuma sebagian saja yang lainnya ditakwil, diingkari ditaktil seperti istiwa mereka bilang bukan istiwa tapi menguasai Bukan Allah itu di atas arsnya Tapi berada di mana-mana Seperti Allah punya tangan Mereka bilang bukan punya tangan tapi punya Kekuasaan Apu? Ini akidah as'aria namanya Dan di negeri kita ini Laris dengan pemahaman ini Terkhusus mereka-mereka mereka yang mempelajari ilmu usuluddin Baik di Umam Adiyah atau yang lainnya Barsis Ya kan? Di al-irsad ini pemapan asa irah pemapannya alul bidah bukan alul sunnah makom ya Allah. Nah di antaranya adalah pemapan yang dibawa oleh lahab tibun hazarrahem Allah Taala. Maka dikatakan di sini. Tak tahu beliau sah bin Bas lah ada menetawil. Ucapannya Ibu Najar bahwa Allah subhanahuwataala sabillatamsil watakrif lil fahm ala ilm isbatul syariah. Kalimat tersebut disalahkan oleh beliau sah bin Bas. Itu termasuk tawil juga. Golatun salah. Alhabitin daul tawilatun tawilatul asariyah, tawil-tawil -ta model asari, model pemahaman asairo. Kenapa? Karena dia pada dasarnya dia adalah As'ari. Ya ini mengikuti mazhabnya Al-As'ari al dalam menta'wil sifat. Dan hakikat dari ta'wil adalah taktil. Hakikat daripada ta'wil adalah ta'til. Kenyataan takwil yang mereka lakukan itu kenyataannya adalah mengingkari dan mengosongkan Allah dari sifat tersebut. Nah, walain maksudnya dan mata bagi Allah adalah sabitatun nabnya apa benar-benar Allah itu memiliki mata yang sebenarnya mata yang hakiki warakilaisat misla ainal makhluqin faqat akan tapi matanya Allah bukan semisal bukan seperti matanya para makhluk bukan seperti mata kita kita punya mata yang sebenarnya, Allah juga punya mata yang sebenarnya. Tapi kedua mata tadi, antara mata kita dan mata Allah adalah jauh berbeda tentang sifat-sifatnya. Lepas? Mata bagi Allah adalah sifat kesempurnaan Allah. Allah maha mulia dengan, maha sempurna dengan sifat mata baginya. Alain wasam alain wasam awal basarul wal rahmatu walgadapu walyatu walqadamu walnafsukul hasabita tun mata pendengaran penglihatan rahmat kemarahan tangan kaki jiwa ini seluruhnya adalah hasabita tun benar-benar ada bagi Allah Subhanahu wa Taala benar-benar telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala bukan makna majazi bukan makna sindiran dan kiasan lakin laisa mithla sifatil makhluqin wala qariban min zalika anta bi mata pendengaran penglihatan rahmat godob marah tadi tangan badan kaki telapak kaki rijl Nafas. Ini semuanya adalah bukan semisal sifat-sifatnya para makhluk. Buk, dan juga bukan hampir dengan punyanya makhluk. Walau koriban. Bukan dekat dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Tentang keibianya. Faya sifatun lahal bako'u wal kamalu. Faya. Ia ini siapa? Siapa tadi? Ia ya itu? Apa ya itu? Hmm? Semuanya al-aynu, wasam'u, <tisa> wal-basaru, war-rahmatu, wal-gadabu, wal-yadu, wal-gadamu, wal-nafsu. Nah. Lahabako, lahal bako'u, wal-kamalu. Jadi ini adalah sifat-sifat yang terkait dengan sifat yang memiliki bako' keabadian dan kesempurnaan. Wasifatul makhlukin, lahal naqsu, wal-fana'u, wazawalu perkon baina huma sedangkan sifat-sifatnya para makhluk memiliki mata, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki rahmat, memiliki kemarahan. Memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki jiwa semuanya adalah sifat-sifat tadi memiliki kekurangan dan memiliki kefanaan akan fana akan sirna. Akan zawal pada zawal akan hi, hilang. Maka perbedaan antara keduanya adalah benar-benar beda. Antara apa yang Allah bersifat dengan ini beda dengan antara makhluk dengan bersifat dengan sifat-sifat ini semuanya. Mahfum. Maaf. Sriwami, pendengaran sifat dhatia, besar sifat dhatia. Kalau rahma sifat fi'liyah. Ketika dari nama Allah Ar-Rahim. Nah, kalau rahmah dikandung dari sifat Allah ya, dan nama Allah ar-Rahman maka sifat datiyah ar-Rahmah yang dikandung oleh nama Allah ar-Rahman sifat datiyah yang dikandung oleh nama Allah ar-Rahim maka sifat fi'liyah demikian penjelasannya ahli ilim seperti itu perhatikan <tuh> Al-Rahman ini adalah sifat datia. Jadi Allah mahu susun bi al-Rahma azalia tak pernah terkosongkan dari selat rahma yang digandung oleh nama Allah al-Rahman. Mau dikatakan di sini apa? La hal bapa uwal kama sifat-sifat ini memiliki keabadian dan kesempurnaan. Kalau sifat-sifat ini yang terkait dengan penyanyama makhluk memiliki kekurangan la naksu. Memiliki kefanaan akan fana. Mananya dia abadi, akan zawal akan sirna. Maka perbedaan antara keduanya ini ada benar-benar beda. <tuh> Kemudian soal yang selanjutnya, afallahu angka Semoga Allah memaafkan kau wahai Syekh ini juga pertanyaan dari sebagian muridnya sebelum bertanya mereka atau sebagian mereka mendoakan gurunya afallahu angkah Ini adabnya seorang thalibul ilm -il tak pertanyaan sebelum diajukan sudah mendoakan kepada gurunya dulu Pertanyaannya adalah demikian Isinya isbatul ayna ini fit tasniyah Tafsinya dia apa? Dengan makna apa? Musanna itu dua, dua mata. Halor dan nasun bisbatil ainah ini Adakah dat adakah datang? Apakah datang? Nas menetapkan dua mata dengan tafsnia, langsung tafsnia, bentuknya musanna. Ya kan? Adakah? Kata beliau saya bin Bahas, jawabannya as-salahu maafi hadisud dajjal. as ini isim tafi'il. Ha? Isim apa? Isim? Isim tafdil. Yang keras yang ngomong itu. ngomong masih saya bisa keraskan dikeraskan. enggak usah membayar saja. Ha? Suara gratis dikasih kepada Allah ya kan asrah ma fihi hadisuddajjal yang paling sahih yang paling gamblang yang ada di dalam tentang penetapan dua mata bagi Allah adalah hadisuddajjal hadis yang terkait dengan dajjal ya, kan innahu akwar. berarti kan itu maksudnya dia adalah Akwar. Wa innal masyadajal a'warul a'inil yumna. Innallaha lesabi a'war. Nah ini. Maksudnya jajal adalah a'warul a'inil yumna. Mata kanannya yang awar. Peci. Sebelah kanan. Ka ka Seolah-olah seakan-akan mata dia itu adalah. Seperti sebiji. Anggur yang meletus Hadis inilah yang paling sore Paling gamblang dalam Di dalamnya ada penetapan Bahwasannya Allah itu memiliki dua mata Ya kan Inna Allah lasabi Awar, Sungguhnya Allah adalah tidak awar Berarti apa? Matanya dua Kedua-duanya adalah Kedua-duanya adalah selamat, tidak cacat-cacatnya. Sedangkan dasil adalah, matanya juga dua, tapi satunya meletus kayak anggur meletus. Mari dikatakan awar, memiliki awar. Sifat air, bilu. Anda tahu kambing yang awar? Sering Anda jumpai kambing, awar. Kambing yang memiliki mata sebelahnya apa? Putih. Tidak ada hitamnya, itu namanya apa? Awar. Enggan. Wa yahtadsu lahu aidan wa yahtadsu kembali kepada apa? Lahu kembali kepada apa? Anda mergo ini. Betul? Bukan. Hmm? Aywa dan dan dibikinkan hujah dan dikuatkan dengan hujah bagi penetapan dua mata bagi Allah adalah dengan hadisnya Abu Hurairah Ta'ala Anhu Allah dirawahu Ahmad wa Abu Dawud Wajah Ma'atun An wa Abu Hurairah Ta'ala Anhu annahu annahu. Anahu Anahu Anahu Anahu Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau membaca, tala ta membaca, Firman Allah Taala Innalaikana Sami'an Basiro, Kola haga dah. ini mananya apa? Apakah berkata begitu? Hah? Kola mananya apa di sini? Siapa bisa jawab? Baris. fa'ala kadah. Kalau itu namanya fa'ala kadah. Nah. Jadi ketika Allah ketika Rasulullah membacakan ayat ini innallaha kana samian basira, fa'ala kadah. Ha. Punya mata punya telis pendengaran, sama'. Nah itu. Ngapung? Maka dengan Hadis ini juga bahwasanya Allah itu memiliki dua mata. Kata-kata mengisarkan kepada apa? Kepada pendengarannya dan penglihatannya. Bukan kok menyerupakan matanya seperti matanya Nabi. Bukan kok Nabi menyerupakan mata seperti mata dia. Atau pendengaran seperti pendengaran dia. Tidak, tapi benar-benar mata yang sebenarnya. Pendengaran yang sebenarnya bukan makna... Kiasan atau majazan dan yang semisalnya. Ini juga sebagai bukti bahasanya ketika Rasulullah itu berdalil tidak membaca. Allahumma ya Amin. Juga tidak dilakukan tajwid. Inallah kanasami amfasiro. Ah, nggak begitu. Maaf Tidak dibaca dengan apa? Apa tar, Tartil. juga audio bilai mna syaitanur rohim mna ditafsir dengan tartil inna allah kan begitu tapi coba inna allah kan sami am Maka di dalamnya adalah membaca itu bid'ah dalam agama ketika ketika mau berdalil membaca audio bilai mna syaitanur rohim gini allah kan kini nah. kini tidak ada dalilnya. Adapun. Laisamin naman lami takut nabil Qur'an. Bukan dari kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Ini adalah ketika membaca. Bacaan. Bukan untuk berdalil. Mahabud? Bagaimana iya? Pernah kemarin kita di, kita di. Berapa bulan yang lalu itu di Magetan khateb dari Saudi Arabia. Ya. Ketika khotbah, menggebu-gebu, Qur'annya ditartilkan. Setelah turun dari khotbah, mau makan siang, antum kok mentartil ayat ketika bersidil dari mana dalilnya? Saya dengar Syekh pernah kita jumpai Syekh apa? membaca dengan tartil. Ya. Dalilnya tidak ada cuma Syekh itu aja. Makbul. Jadi tidak ada. Waktu Yani nisbat kepada Sayyidah. Waktu saya bilang dalam kitabnya beliau saya sendiri. Dalam kandusan saya beliau mengatakan itu muhdas. Sebelum itu. Waktu itu Yani nisbat kepada Sayyidah. Tapi saya bilang dalam kitabnya Sayyidah sendirian. Sebelum itu beliau mengatakan muhdas. Seperti ini dengar sini. Lam An-Nawalatallah kalau taala langsung tidak ada di situ nukilan. Abu Abdullah bin Shu'bah tauan roziim. Inna Lillahi an-nisa'mi am ada. Mahfum? Itu tidak ada. Nah, biasanya kalau lagu Indonesia seperti, Sotoh <Sesan> <Nah>, kalauladim. <Sesan> nah, Maha besar Allah dengan semua ayat-ayatnya. Taw qalu hada la anna al murada ayna alis wa sam'ani sam'un haqiqatan wa basarul haqiqatan siapa yang ngomong ini saya bebas mereka bilang mereka siapa ahlus sunnah wal jamaah qalu mereka bilang innalaka samian basira Rasulullah membaca ayat ini kemudian begini melakukannya nah kan misalkan dengan mata dan pendengarannya ulama alus nama menetapkan mengatakan ini sebagai dalil yang sore. bahwasanya yang dimaksud adalah dua mata dan dua pendengaran nah begini kan dua pendeng pendengaran samaun hakikat pendengaran yang sebenarnya bukan makna majazi penglihatan yang sebenarnya pula bukan makna majazi Bukan makna kiasan. Faham? Dipahami ini. Nanti biar tidak jadi asari. Kita kan nanti kita maaf tersamad. Ya kan? Dul. Jangan lantur dul. Kamu asari. Biti. Faham? Tau tersamad? Tau kamu kan. Bukan baru kan. Tidak ada kan. Eh? Apa? Di mana? Di? mana itu? Eh. Huh? api pi api api. Pekan geni. Nah, baik. La la kin la sa ala allazi yusabihu al makhlukin. Yusabihu. Sa ba hisabihu. yufailu fa ala sebenarnya, pendengaran yang sebenarnya akan tapi bukan di atas segi yang menyerupai makhluk, para makhluk, pendengarannya dan penglihatannya. Laisa kamisri sayun, wa Samiul basir. Laisa kallahi sayun. Laisa kallahi sayun. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Netnya dan sifat-sifatnya. Mampu itu, fahami. Laisa Kamis sayun adalah Laisa kallahi sayun Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun Baik datnya dan sifat Sifatnya Dan ini dari awal sampai akhir nanti Pembahasannya itu adalah mirip-mirip saja Nah, kalau sudah selesai berarti sudah hafal. Sudah tahu tentang akidahnya Alusonawal Jamaah tentang asma wa sifat, tauhidul ilmi, al khabari. Penyelawan berapa kemarin? Hmm? Tauhidul ilmi lamanya berapa? Dua. Apa saja? Ayo. Apa? Hah? dan? tasbih tentang tamsil ta'til dan tasbih dan tamsil. tasbih dan tasbih padha wae. Jadi tauhidul ilmi al-khabari itu punya dua lawan. Ta'til, pengingkaran, tasbih, penyerupaan. Kalau kamu mengingkari, ya kan? Maka pengingkaran kamu membatalkan apa? Isbat, isbat enggak ada gunanya. Kalau kamu menyuruhkan juga. Menyuruhkan kamu membatalkan tawhidnya. Batal. Tawihidul ilmi lukhabari punya dua lawan. Tawihidul. Apa? Al-amali. Apa? Punya dua lawan juga. Israq dan Erod. Nah. Taib lanjutkan sedikit Qala al Bukhari rahimahullah taala bab qaulillah taala Lima khalaqtu biyadaya Lima khalaqtu biyadaya Jadi kalau tidak ada ya mutakallimnya bunyinya apa? Nah, kasih. Kalau tidak ada yaknya mutakallim bunyinya apa? Haiwa biadai ini, begitu. Karena dia mutakar daya mutakar maka biadaiya lima kolak tu biadaiya. Mana akan terus jual lima kolak tu biadaiya. iblis, apa yang menghalangui kamu untuk susut kepada yang ku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tanganku jadi Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya langsung. Antum bilang katab tul bil -kolam. Apa mananya Saya menulis dengan peh. pena, gini. Paham, dong? Aku, aku makan dengan send sendok. Langsung sidonya di, dipakai. Demikian juga di sini lima khalaq biyadai ya. Kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan ku. jadi tangannya Allah langsung Mubahasir langsung. Mubashar. Jadi Allah memiliki dua tangan. Ngapun, nah ini. Kalau dijadikan tangan adalah kudrah berarti Ma manakah antas dalimah kolak nah, dengan dua kudroku, ya nggak selaras. Iya dok? Apakah ada penetapan kudro bagi Allah itu dua? Nggak ada. Kalau ya tidak dengan dengan nikma, ma manakah antas begitu juga nggak selaras. Maknanya itu takwil itu akan membawa beberapa konsekuensi kerusakan. Nah. Kemudian di sini maksudnya adalah membukhari membantah alul bid'ah yang mereka mengingkari tangan bagi Allah Subhanahu Wataala. Jadi mereka mengingkari bahawa Allah tak punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah punya anggota badan. Kalau punya mata berarti serupa dengan makhluk. Seperti tadi, kalau Allah punya mata berarti punya anggota badan. Kalau punya anggota badan berarti serupa dengan makhluk. Makhluk itu Allah enggak punya mata. Demikian juga kalau Allah punya tangan maka serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena tangan itu masuk anggota apa? badan. Jadi tidak punya tangan. Kudra yang punya kekuasaan. Demikian akal mereka Inilah pemahaman jahmiah atau pemahaman as-sairah tadi. Dengan demikian mereka telah mengingkari tangan bagi Allah. Namanya taktil. Kenapa kok taktil? Karena berangkat dari kesan serupa dengan punya makhluk. Makhluk itu mereka memasang kaidah yang dikatakan. Tawud kulunasid. Aw hawa. Tasbihah awilhu awfawidhu warum. Tanjiah. Semua nas. Semua dalil. Yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk. Maka ta'willah. Atau serahkanlah. Ta'wid. Ta'widlah. Serahkanlah. Ta'wid. Serahkanlah makna dengan kamu urusi. Kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Warum tanjiah dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah. Itu namanya rum. Fi'amr. Roma yarumu. Ya kan? Simbalnya apa? Raib. Ya kan? Simahulnya apa? Eh? Simahulnya apa? Simahulnya. Kisimahul dari kata Roma apa? Bulungul maram. Nah. Romin gimana? Roma yarumu kok romin. Romantis, enggak? Kan? Roma yarumu Roman ha. terus Sibalian Eh ha? Ror Ro Imun Sibulnya apa? Eh ha? Marum ha. Ah Masdar mimnya apa? Maram Maram bulugul maram Antum pernah baca bulugul maram? Kenapa kok ditulis maram di situ? puluh gulmarom, puluh gulmarom itu loh. Eh dari kata Romayarumu tadi, makanya kosodayak, sudu. Puluh gulmarom. Sampainya kepada maksud. Tujuan. <tuh> Berarti kan itu. <tuh> Jadi mereka punya keadaan. Kullu nasin awam tasbiha awilhu warum warumtazia Nah ini. Jadi semua yang menurut benak mereka, kesan mereka menyerupakan Allah, maka langsung ditawil. Tangan bukan tangan. Kalau kita, tetap, kalau kita tetapkan tangan batin, Allah akan serupa dengan makhluk. Maka Allah enggak punya tangan. Nah itu. Mabuk. Sehingga mereka mentawil. Dan kenapa mereka tawil? Karena kalau enggak ditawil akan serupa dengan makhluk. Dan mereka tawil apa sihnya? Taktil. Hakikat tawil mereka adalah pengkosongan Allah dari sifat tersebut. Maka sebelum mereka mentawil, karena menyerupakan dulu dan benaknya. Sebelum berangkat lu ngomongin takwil itu karena dalam benaknya kalau kita tetapkan akan serupa dengan makhluk. Maka tidaklah mereka menta'wil. kecuali terkesan dalam benaknya adalah tasbih dulu, penyerupaan dulu. Inilah, aduh lu senang enggak ketika ayat ini langsung ditetapkan Allah punya sifat tangan dan disucikan dari serupa dengan sifatnya ma makhluk. Nah, inilah bedanya man nasih alusna dengan alul beda. Itu rahasianya. Lima kelab tu biadah ia. Ya, kita tetapkan kalau punya dua tangan, dan kita navikan serupanya kedua tangannya dengan tangannya makhluk. Selesai, sudah. Tangan yang sebenarnya, tangannya hakiki, tidak serupa dengan tangannya makhluk. Kenapa? Karena Allah mengatakan lese kami selih, sahiun. Walam yang kulaukufuan ahad dan yang semisalnya said. Jadi selai ini kita cukup dulu dan besok kita lanjutkan lagi dalam hadis yang selanjutnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu